most. Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Jó reggelt, lehet? Wintermont Wintermantel Zsoltnak a köszönetet. Wintermantel Zsolt pedig a kislányával, aki hat éves érte azt el, hogy korábban tudott elindulni, és így aztán az interjú belehamaratot kezdődni, úgyhogy a tengerérdés te beleegyezésed nélkül, ha nem is kifejezett formában, de köszönetet mondtam Wintermont Zsolt kislányának. Ez belefér még, nem? Természetesen. köszönöm. Mi történt kerek egy hete, amikor írtad, hogy nem tudsz beszélni? Már akkor a frakciülésnek olyan fontos eseménye volt, amely elvon téged a megnyilvánulástól? Követem el, amit tudtam előre, hogy nem kellene vállalom a frakciülésen. De ennek elnére vállaltam, de akkor már nem tudtam beszélni. Milyen hangulat volt? Jó. Két szóval? <gül> Követesen jó. <gül> um, valójában egy ilyen, ugye a Honvécsnél azt mondták, hogy összetartás. Egy ilyen összetartás az mire jó? Sok mindenre, egyfelől azért a parlamenti ülésszak alatti frakció nincs egy olyan időbeli korlátja, hogy kezdődik maga a parlamenti ülés. Van egy-kettő-három óra eh, arra, hogy hiszen a fontos, sőt azt kell mondjam, hogy nagyon fontos témakörökben döntően az illetékes minisztertől, államtitkártól a frakció tájékoztatást kapjon. Itt pedig az a helyzet, hogy van. Bőségesen időben ez sem igaz, mert nyilván annyi kiemelt fontosságú téma van, hogyha meggondolunk akkor a, a migráció kérdésétől az oktatáson át az egészségügyi, amelyekre még így, hogy másfél teljes napá rendelkezésre az érdemi része, még így sem lehet azt mondani, hogy időbőségével számolhatnánk, de azért kétségkívül lehetőség van arra, hogy hosszabban is bővebben nagyon tájékoztást a, a kormányirete fogalmazza meg a képviselőcsoport, vagy a képviselőcsoport és tagjai fogalmazzák meg a véleményüket. És ezen kívül az is természetesen itt mindenki mindenkivel mindenki tud beszélni, mert erre is több idő van, mint egy átlagos napon. Minek a függvénye, ez most egy váratlan fordulat, minek a függvénye az, hogy épül-e a román határon kerítés? Van e olyan jellegű fenyegetés, hogy onnan érkeznének belándorlók Magyarország. Az elmúlt napokban arról lehetett hallani, hogy azokon a szakaszokon, ahol korábban egyáltalán nem ott viszonylag többen tűntek fel, ez nem minőségi különbség, de mennyiségileg már feltűnő. Van-e ezzel kapcsolatban koncepció? Egyenlőre, ez nem koncepció, hanem egy tény megállapítás. A koncepció az az, hogy Bárhonnan, ahonnan bevándorlók jöhetnek Magyarországra, utána látjuk, és az európai példák ezt mutatják az elmúlt egy évben, hogy a zöld határ akkor véthető, hogyha van egy objektum, egy kerítés, amit meg lehet védeni, amit a vendőrség, hatalasság meg tud védeni. Ezért a koncepció, hogyha bárhol ez a szeneget is fennáll, ha térképpen nézünk, a határon állhat fenn, akkor ott kerítést építünk. A héten talán ma, ma, ma van Brüsszel? van talán Brüsszel. Igen, igen. Mérs... Az Európai Uniós Érzi is az ember, meg nem is, hogy végül is ami a migrációval kapcsolatos európai politika. Erről sokkal többet tudsz. Többet is látsz. Kiderül, hogy mit tudsz ez ügyben elmondani. Az merre mozdul? Mert ugye a vitákról sokat lehet hallani, de hogy az egész mégis merre felé halad, abban ma segítséget kérek tőled. Mere felé halad, ha halad egyáltalán? Ez, ez egész a racionalitás irányába halad, csak ezért egy hogy kellő gyorsasággal, és az európai politikai elit nagy részének véleménye alapján a teljes irracionalitástól indulva, a teljes sorsontástól indulva, halad ráció felé, aminek azokkal nem az, hogy az európai politikai elit Ég sem is egy belátőbben, mint egy éve ezelőtt, hanem az, hogy bármilyen kellemetlen is, ez sokatnak Európában mégiscsak demokráciák vannak. És az a megoldás, hogy az nem is megoldás volt, hanem az a hozzáállás, amelyet az európai politikai elit a kérdésben tanúsított, az... Szerintos Jó, de én arra kérlek, hogy legyen szíves ezt a mostani szövegedet konkrétumokkal töltsd meg. Mennyiben haladt, mondjál három olyan dolgot, amiben az, az általad irracionálisnak véltől elindult a racionálitás világába, mondjuk az elmúlt hetekből, ebből három esemény, de ha csak egyet mondasz, azt is megköszönöm. Mondjál egyet, vagy kettőt. Nézzük, egy évet nézzük. Okay. Kicsit másféleképpen kéne tartani a telefon, mert ilyen iszonyatos izé, torzulások van abban. Ha lehet, akkor nem az elmúlt néhány hetet, hanem az elmúlt jó. egy évet nézzük. Jó. A kiindulási pontja az Európai Bizottság tisztségére nyilvánvalóan alkalmatlan vezetőjének, és jó néhány nem kis tagállam vezetőjének az volt, hogy a bevándorlás az jó, üdvös, hogy jó és élhető országban élünk, hogy milyen sokan szeretnének idejönni. Tehát ilyen teljesen elképesztő véleményeket hallottunk. És miután lassan kezdenek megtelni ezek az országok, és nem tudnak mit csinálni azokkal a bevándorlókkal, akik ide érkeztek, és meg a családjuk nincs is itt, ezért azzal szembesülnek, hogy a választópolgárok ezt elutasítják, ezért a politikai hatalom elvesztésének ö, veszélye fenyeget, és ebből adódóan mindenki rájött arra, ö, hogy mondjuk a határokat, a külső határokat meg kell védeni, a sengeni be kell tartani. Tehát a teljes irracionalitásból... De azt kérdezem tőled, akkor ebben következtében azt kéne mondani, hogy a Schengeni egyezménybe van tartva. A Schengeni egyezménybe van tartva? Nem, mert... A... Hát akkor hol itt az elmozdulás? Hát ott a teljes irracionalitásból még csak odáig jutottunk el hogy azok, akik a káoszt, anarhiát és az európai közösségi jogvást-sengeni egyezmény lábbaltítását kélyes örömmel ünnepelték, azok most már úgy gondolják, hogy ezt be kellene tartani. Azt még nem, hogy tartassuk is be, még oda se jutottak, valaki teljesen semmi és nem tartja be, akkor ennek talán szankciója kellene, hogy legyen, de legalább a, az elvek szintjén a gondolkodásmódjuk oda már eljutott, hogy be kellene tartani és most keressék a megoldást. hogy jó helyen keresik-e, vagy sem, ezen lehet vitatkozni. Jó, mennyi időről beszélünk? Több, mint egy évről. Hát, egy évről beszélünk. Jó, de azt mondod, ha én lefordítom, hogy van már mentális változás, de az, ami te egyébként elvárnál konkrétumban, az még nem következett be. Megyünk egy konkrét példát meg embert. Itt van az önmagából Kabarét hát üző osztrák kancellár, aki, amikor Magyarország tavaly júniusban bejelenti egy kerítést épít, akkor ez a szerencsétlen Náci veszélyről, Náci veszélyről beszélt. Most ehhez képest mi ezt a külső sengeri határon tettük meg. Ehhez képest ugyanez az ember a belső határon. Európai unió szabad átjárás biztosító határon épít most kerítést. Na, Egy dolgot azért ne felejtsünk, én emlékezettem szerint az a náci veszély egyebek között összefüggésben volt azzal, hogy ott olyan vonatra kerültek, menekültek, amelyekről fogalmuk nem volt, hogy hova megy, és kiderült, hogy nem oda ment, ahova szerettek volna, ott ezzel kapcsolatos fogalmazás is volt, és az nem volt teljesen alaptalan. Hát tőlem az teljesen alaptalan volt, mert ha valaki menekült, menekült viszonyok vannak Amiatt ez, ezt a minősítést nem lehet mondani. De az, alap... az lehetséges, de ezt nem mondták meg nekik. Az alapvető az osztrák kritika, az arra vonatkozott, hogy micsoda Európa ellenes vagy anti-európai, nem tudom, egyébként értem a szóval Jó, én ezt értem. Azt kérdezem tőled, hogy te tudsz-e vizionálni időpont nélkül egy olyan helyzetet, azért nem 2500-ban, amikor a Schengeni határok védelme úgy lesz, mint ahogy egyébként ma azt a hazai politika a kormánypárt részéről elvárná. Én, én szerintem ennek mutályba következnie. Hogy ez pont Schengeni határon lesz-e vagy sem, vagy második védvonal, vagy Európa... Jó, itt állj meg egy pillanatra, itt állj meg egy pillanatra. Mi ez a második védvonal? Ugye, miután a görögök Abszolút sem beveszik az Európai Uniós kötelezettségeiket, Schengen tekintetében is, e, és bárkit, aki éppen görög partokra szeretne lépni, azt a Wilkomenc kultúra egyében továbbra is fogadnak, majd tovább irányítják Európa felé. Ezért aztán valahol kellene egy második vétvonalat létesíteni, tehát a görög határ határőrizet nem működik, a görög erre nem képesek, arra sem jogosítanak fel más tagállamokat, az Európai Unió egészét, hogy helyettük tegyen eleget az általuk uniós kötelezettségnek, ezért mondjuk mi azt, és a Visegrádi államok pedig egységesen, hogy létre kellene hozni a bolgár macedon határon. Jö, de én ha jól értettem, múltkor, ugye a V4-eknél mind a ketten ott voltak, de mint a bolgár miniszterelnök ez nem lett volna nagyon lelkes mondjuk ez így a megfogalmazás még talán pontosnak is tekinthető, de volna nincs szerint önökkel könnyű lenne jutni az ő lelkesedésének hiányát, ha valaki a sajtóhíreket figyelte, akkor könnyű megfejteni Tehát, a kapna pénzt, akkor lelkesebb lenne? Nem, nem, nem hát előző nap a német kancellár besélt le Értem. Mint ahogy egyébként a lelkesedést hogy lehet növelni úgy, hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy egyébként Macedóniának is helye lenne az Unióban? Nyilván egy állam azért is lehet növelni, de a mi elsőleges álláspontunk az az, hogy a tárgyalásokat azt meg kell kezdeni Macedóniával, Bulgária pedig tagja az Európai Unió, csak száll kell nevenni a sengeni együttműködésbe, ami valóban azért vicces, hogy nem történik meg, mert Bulgária képes lenne a saját határai védelmére, és nem tagja Sengen, meg Görögország, meg Képtelen, és még zárjuk Látjuk azt, ami Törökországgal kapcsolatos, hiszen ott valami a sajtó megszellőztetett Lilafület kapcsán, aztán mindjárt visszakosztak is, mert hogy nem titkos paktum meg, nem úgy, ma mit lehet tudni az Unió és Törökország megállapodásáról, imáról nem csak pénzről, hanem az ide szállított, menekülteket, illetően csak nagyon halkan mondom, hogy tegnap vagy tegnap előtt a Kossuth Rádióban per emberke módon beszéltek róluk, amit az én jó érzésem független attól, hogy most a PC éppen hogyan a bőrzén tűrhetetlennek tartom. Én ezzel teljesen értek, tehát az emberi méltóságát mindenkinek no, de ez a Kossuth Rádióban a, a, a műsorvezető is nagyon érdekelte. A Kossuth Rádió műsorvezető ének is el kell mondani, az emberek méltóságát mindenkinek tisztelt meg. Egyáltalán, hát valószínűleg azt előbb neki tudnia kéne, mert egyébként az ember nem érzékeli, tehát nálam ilyet nem lehet mondani. Azon emberekét is egyébként lehet Természetesen most azt kérdezem, hogy akkor most mi a helyzet Törökországgal? Különös tekintettel arra, hogy Ankarát nem fogjuk tudni kihagyni, és Ankara pedig ugye egyenesen vezet a terrorveszély későbbi itthoni megtárgyalásához. Az első része a kérdésnek, hogy a proxívülésen ezzel kapcsolatos hírek mit jelentenek, az tipikus példája annak, amikor a sajtó dezinformál ráadásul, de úgyhogy ezt teszi, mert a miniszterelnök csütörtökön Miskolcon a nyilvánosság előtt is elmondta azt, amit ebben a kérdésben a frakció előtt is elmondott, ami azt jelentés előtt tudunk, hogy az Európai Unió és Törökország között Németország egy erős részvételével tárgyalások folynak arról, hogy a törökök biztosítsák a Schengeni határokat. Ez egy elég vicces helyzet, de mégiscsak, tehát az elvárás nem az, hogy az Európai Unió védje meg a Határ... Ez is már egy több hónapos történet hanem szinte nem mondunk arról igen, hogy a görögök ezt megtegyék, és a törököktől tesszük önmagunkat függővé, amit mi nem, nem tartunk szerencsésnek, tehát kell tárgyalni a törökökkel, is, kell segíteni Törökországnak, hiszen ő a legközelebbi biztonságos ország a, a konfliktusokkal sújtott Szíriához képest. De ez nem hogy a törököktől kell a saját sorsunkat függővé tennie. Mindennek ugye további részletei voltak, mert emberekről is volt szó, bizonyos számokról is volt szó, és még egy dologról volt szó, hogy. Ez ügyben nekünk befogadási kötelezettségünk lenne. Igen, mert a lényeg ennek a tárgyalás az az, és nem titkos, és senki ezért nem is arról beszélt, hogy, hogy a tárgyalás maguk titkosak, de a célja az ismert. A német politikában hosszú ideje, a varázszó az a kontingens, mert ugye olyan helyzetben hozta magát a német kancellár, hogy a első küszöböt nem ki a száján, mert akkor saját korábbi Hónapokon át tartós hangosztatott politikát tenné semmibe. Valójában ez a felső határ a német politikában a kontingens. Tehát a németek azt, az Európai Unió, és a német kormány is ezt osztja, úgy képzeli, hogy majd a törökök kegyezkednek lezárni az uniós határokat, és erről gondoskodni, és miután így egyetlen egy ember sem jön át, cserébe, meghatározott számú embert az Európai Unió. Jól beszélve, azt lehet -e tudni, hogy a meghatározott számú ember az mennyi vagy? Azt már nem lehet tudni. Van szó, 300-400-500 ezerről. Igen, én 500 ezerről hallottam. Oké, ez teljesen lényegtelen egyébként, hogy hallottam. Oké, 500 ezer embert áthoznak repülőgéppel, am, vagy tudom a repülőgéppel, most azt, hogy ez milyen költség, azt felejtsük el, miközben azt gondolom, hogy az se egy lényegtel összeg. Az 500 ezer ember az mind, az hova megy? Hát az e és mondjuk mi, hogy köszönjük szépen, mi ilyen nem veszünk részt. Tehát az 500 ember az Európai Unió szándéka szerint valamennyi tagállamban, valamennyi tagállamban... Ez kvóta 2 per 0, vagy ez az előző kvótának lenne a része? Mert annak nem nagyon lehet része. Kvóta 2 per 0, hiszen az a jogalkotási eljárás, amelyel a 160 ezer ember esetében már alkalmazott most gyakorlatban nem működik, Igen. de az elmélet hogy az elvek szintjén alkalmazott kótát az Európai Unió általánossá tenni, ez a rendes jogalkotási eljárás már megindult. Ez egy másik kérdés, mert a magyar parlament is megakasztotta, amennyire ezt meglehetett lehetett vizsgálatával. Tehát az Európai Unió a helyzetet kezelni képtelen isként elbizonytalanodtak, hiszen a 160 ezer sem működik, tehát a 160 ezer ember, ami ahogy akikre azt tudjuk mondani, gyakorlatilag 15 nap alatt, hogy két hét alatt ennél több érkezett. Ehhez képest hozott az Európai Unió fél egy döntést, 160 ezer ember kötelező elosztásáról tagállamok. Elnézést tele csak az időrövítsége miatt. Azt áruld el nekem, hogy Így azt lehet tudni, hogy ez a tárgyalás sorozat, ez milyen stádiumban van? Hát, olyan stádiumban van, hogy a törökök nagyon sok pénzt várnak ezért, és és nyilván azon, hogy mennyi, mennyi pénzt kaptak, és mennyi A Akkor másképp kérdezem, ez a történet ez, ez ennek a végére kerülhet, pont? Hát, természetesen, sőt, pont fog kerülni. Ez a... Akkor azt áruld el nekem, hogyha pont fog kerülni, miközben mi ezzel egy tízes skálán tízesre nem értünk egyet, akkor hol mozdult el ez a dolog az irracionalizmus irányába, a racionalizmus irányába? Hát ez az irracionalizmus 2.0 a te szerint, vagy legalábbis annak kéne lennie. Én elfogadom, hogy lehet, hogy az európai politikai értel kapcsolatosan túlzottan kedves szavakat használtam, de ahhoz képest, hogy mindenkit fogadjunk be... Hogy hát be... ahhoz képest ez egy mennyiségi változás, minőségi nem, de hol lesz majd annak... Tehát... Hol le... Ez egy. ha ez ennek egy a pontnak ke pont kerül a végére, és ez elkezdődik, akkor szerinted az elképzelhető, mert meddig nem volt elképzelhető, hogy ebből Magyarországra nézve bármilyen kötelezettség legyen, beleértve, hogy Magyarország ezt adott esetben pénzzel megválthatja-e? Ami egyébként azt se tudom, hogy jó megoldás. Elvileg ja, minden elképzelhető, mi a gyakorlatban azt nem tudjuk elképzelni, hogy Magyarországot vár idejét az Európai Uniót, is arra kényszerítse... Hogy bárkit be kelljen fogadni. Oké, okay, akkor azt kérdezem tőled, mennyire tartod elképzelhetőnek azt te, aki ezügyben tájékozott, vagy én pedig tájkozatlan, de attól még szerte ágazó gondolatai lehetnek, hogy egyszer csak eljön egy olyan pillanat, ez nem a te forgatókönyved, amelyben azt mondja az Unió, hogy nem egy kis uniót meg egy nagy uniót hoz létre, hanem átírja azt a szabálykönyvet, ami alapján eddig az Unió működött, vagy te ezt kizártnak tartod. Úgyhogy a bevándorlás kérdése közös uniós politikává váljon, ami most ilyen nemzeti hatáskör, ezt kizárt tartom, mert nem tudja megtenni, csak teljes tagálni egyetért. Erről beszélek, erről beszélek, hogy ez egyébként egy olyan klauzula-e, amivel kapcsolatban reménye nincs az uniónak, hogy ezt valaki valamilyen formában fölírhatja. Esélye és reménye nincs az összes Visegrádi ország, és egyébként más államok is a létoznak. Lehet-e a bevándorlás politika az Európai Unió banánhéja, amitől egyébként megszűnik? Vagy ezt kizártnak tartod? Kizártnak természetesen, teljes egész évek semmi nem kizárt, mert azért semmerre jövőt nem ismerjük, de azért összességében az európai együttműködésnek nincs alternatívája. Hogy ez milyen mértékben gazdasági együttműködés, milyen mértékben van még az, az érték sokat beszélünk, de szerintem, Műsor értelme létezik, más tekintetben meg nem, és a migrációs válság erre rávilágít. Más gondolunk az Európát alkotó nemzetek más gondolnak a saját jövőjükről. Tehát ilyen értelemben kérdés, hogy merre vagy miként fog alakulni, de a még a legnagyobb és legerősebb európai tagállam, Németország is, önmagában, a világpolitikában, a globális gazdaságban való megjelenéshez gyenge, ezért az európai egyik nincs altának a pankarában robbantottak, a halálos áldozatok száma most éppen nem tudom mennyi, volt már 5, volt 20 közeli, egy is több annál, mint amennyi egyébként lehetett. 28. 28. Részvétem az áldozatoknak és a, hát alapvetően a hozzátartó szóknak. Én néztem az irományi rovatot ugye a parlamentben, hogy van talán két párt részéről is ezen bizonyos terrorveszélyel kapcsolatban törvényjavaslat beterjesztve, de én egyébként a kormánypárt vagy a koalíciónak a javaslatát nem találom. Én kerestem rosszul, vagy tényleg nincs ott? Nem, hát minden kétszondos hangos... Mindenkinek a jogszabályok meg az alkotmánymódosításnak az elfogadásához nem áll rendelkezésre, a kormány egyenőre ezt nem be. De minek a függvény, hogy benyújtsa, hiszen volt már olyan törvényjavaslat, én legalábbis úgy emlékszem, amiről nem lehetett tudni, hogy megszavazzák, attól még e, ott volt az íromány rovatban, legfeljebb nem lehetett biztos abban a kormány, hogy meg fogja szavazni kellő arányban a parlament. A politikai döntés függvény. Ez a politikai döntés tehát még nincs meg. Egyenőre az a politikai döntés, hogy ne nyújtsuk be, hogyha nem tudjuk garantálni az elfogadást. Azt kérdezem, hogyha van egyébként, vagy lesz nemzeti konzultáció, akkor létezik az, hogy a nemzeti konzultáció teljes időtartamára annak az eredményének a függvényében legyen később ez beterjesztve, mert ez komolytalanná teszi egyébként ennek a beterjesztését, függetlattól, hogy már az a késedelem, ami most van, már ez azért erőteljesen elgondolkodhat az ügyben, hogyha valami nagy veszély van, akkor az ember ilyenfajta politikai latolgatásokban nem megy bele, de hál' Istennek én nem vagyok képviselő. Nem tudom, mi nincs ilyen a forgatókönyvre vonatkozó politikai döntés. Másik pedig, hogy ha tartom, hogy valamit fontos, sürgősnek nem tudjuk elfogadni, akkor tovább nyújtásnak. Azt kérdezem tőled, hogy van-e ezügyben jelek háttértárgyalás? tárgyalás ha, ha nem, ha nem, nyilvános nem, lennének, akkor arról nem számolnék be, nyilvános pedig nincsen. Értem. Azt kérdezem tőled, hogy szerinted, amit te most látsz, ez mondjuk a jövő hét csütörtökéig, amikor nagy valószínűséggel ismét beszélünk, ezt a Fidesz beterjesztie, vagy sem? Én ma nem fogadnék arra nagy összegben, hogy a szülőhébcsütörtökig beteléltük, de nyilván a témakörben azt érezzük, hogy, hogy az a jó, hogyha a kormány erősen hatalmazással rendelkezik. Értem. Mennyire tartott valószínűleg az, hogy három héten belül márciusig, az már nincs is három hét, ez így a kormány nemzeti konzultációt hirdessen? Semmit nem tudok kizárni, de erről egyenlőre politikai döntés nem született. Érted-e azt a logikát, amivel legfeljebb nem tudsz mit kezdeni, de attól még értheted, hogy én a civil, a, a, a, talán a jó vett civil, de nem civil egyesület, hanem az, aki a politikával együtt él, de nem alakítja a legfeljebb, e, annyiban alakítja, de most nem kezdek el ilyen demagók szövegeket nyomni. Tehát én a civil nem értem azt, hogy a komoly veszély fenyeget, akkor a politika egyébként miért képes ilyen toleráns lenni, toleráns, idézőjelben a határidővel? Hát. Én pont tegnap a Kosszú harangozó Tamás képviselőtársammal vitatkozva, hiszen a erről a kérdésre mondta el, hogy önmagában az, hogy ebben az ügyben sem tudunk mi megegyezésre jutni, ami alatt természetesen nem csak az amerikus, hanem összes többi pártot, parlamenti pártot is értve. Ez ne portiózzuk a felelősséget, ez egy generális a komoly fogyatékossága, hogy ne használják erősebb szót a magyar politikának. Tehát ilyen ügyben az, hogy a megegyezés helyett politikai kampányokat kell építeni, és azért eszem, hogy az ellenzék kezdte, mert az ellenzék feltalálta azt, hogy a rendkívül jogrend, az alapvető jogkorlátozással, sőt, alapvető jog egy résznek felfüggesztésével jár, és elindult egy félelemkertés. Ami az a baj, hogy rendkívüli jogrendnek a rimanens része az, az hogy alapjókat lehet korlátozni, meg felfüggeszteni. Tehát ilyen értemben, és persze, ha most a jelenzéki politikussal beszélnem, akkor már azt mondani, hogy ez a kormánynak vezéket akarja olyan helyzetbe hozni, hogy nem szabad az ország biztonságát. Tehát önmagában az, hogy ez a politikai vita a magyar folyik és meg fogunk komoly hagyatékosság. Igen, csak felhívom van figyelmedet, figyelmedet, hogy tegeződünk, de még egy dolog, még két, két nagyon apróságban. Tegeződtem. Azt mondta, hogy ön. Mondaná, hogy ön. De nem csak. E, e, Harangozó Tamásnál nekem az jut az eszembe, van itt két morbid dolog, ezek egymástól teljesen függetlenek. Az egyik dolog az, hogy volt tavaly novemberben az A38-as hajó egy korrupcióval kapcsolatos nemzeti szalon, talán így hívják, ott volt Hatházi Ákos, ott volt Harangozó Tamás, ott volt D. Horváth Gábor, és közben von a Gáborhoz odament Simicska Lajos, de ezt senki nem vette észre, és hónapokkal később értesültek erről, mit hogy hónapokkal később uh, Tar uh, Pétert arról beszél, hogy egyébként a Fideszt mennyire használta a házi uh, TV csatornájának a hírtévét és mennyire voltak ellenállók, tehát ebben az egészben van valami egészen fura, a másik pedig az, hogy itt a Kejféjancsiban egy egyáltalán nem mérvadó szavazás keretében arról volt szó, hogy az emberek mennyire bizalmatlanok a fidesz kapcsolatban, de nem a terrorveszély, hanem korábbi cselekedetei kapcsán, és egy 21-4-es arány jött létre, amit lehet vitatni, lehetne, mert miatt szomorú lenni, és egyáltalán nem reprezentatív, és nem mérvadó, tehát 21-en voltak bizalmatlanok, és 4-en nem, ez egyébként a terrorveszély megszavazásával volt összefüggésben, és ettől teljesen függetlenül, de nem demagóg módon, vagy kicsit demagóg módon azt kérdezem, hogy e, itt van ez a pedagógus elégedetlenség, amelynek most a bázisosan ne nézzük azt, hogy igaza van-e vagy semholott. Azt gondolom, hogy ez, a, ez, egy, ez az alapvető fontosság. De a hatalom, e, vagy a hatalomhoz tartozó kliknek az a tevékenysége, ahogy adott esetben az egyik résztvevőt bizgatja, amivel kapcsolatban én mindig e, e, azt mondtam, amikor azt mondta a, a betelefonáló, hogy a hatalom hogy akarja el, megfélelmíteni a vele szembelejvőt, mert én az elmúlt időben ilyet nem tapasztaltam konkrétumokat, nem szoktak mondani, így én nem hiszem el, én csak halkan mondom neked, miközben semmi között én csak klikezés, nem is gondolnám, hogy neked ebben cselekedni valód van, nem jó az, amikor a hatalom, a maga eszköz úgy próbál, nem megfélelmíteni, de akár engem elbizonytalanítani az ő tevékenységét, illetően, hogy egy kicsit később, hogy, hogy, hogy, hogy ezt teszi. Ha ezt teszi, mert ugye ha jól értem, akkor arról van szó, hogy van egy olyan iskola, a 300 nem tudom mennyit vagy most 500 tiltakozó iskolából, ahol valamilyen iratokat kértek nem valamilyen konkrét fegyelmi eljárás, vagy felügyeleti vizsgálat, ha valamilyen diatokat kértek. Most ez egy nehéz helyzet, mert ha iratokat két hónappal ezelőtt kérik, jó beszélsz? vizsgálatról van szó, akkor ez a világ legtermészetesebb napi munkarendje. De hogy a határidők azt hiszem egy kicsit túlságosan gyorsak voltak, és most nehéz olyan eseményekkel kapcsolatosak ezek. Tudom, hogy ilyenkor egy hivatalnak is, mert gyakorlatilag azt mondjuk, hogy ilyenkor egy állami hivatalnak is politizálnia kell. Tehát nem rossz indattal közelítünk az ügyhöz, akkor egy állami hivatalnak is politizálnia kell, és arra kell gondolni, amit egyébként megtehet jogfelelően, és még semmilyen szankcióval fenyegető eljárás lehetőségét, vagy szankcióval lehetőségét magával hordozó eljárás sem jelent. Azt, ha ilyenkor is megindítja, akkor az rögtön ezt a látszatot kell tépzláma a talomadni, szatív eszközökkel iránya elfolytani a jogos elégeletlenséget. Csak azt mondom, hogy sohatszor látjuk, és más is volt már ilyen, hogy gyakorlatilag ilyen esetekben azt várnánk el az állami hivataloktól, azt a mércét állítja a közvélemény, vagy a sajtó, inkább szerintem a sajtó egészen, hogy, hogy ebben az esetben is kezdjenek el politizálni, és amíg egy ilyen feszült, tekinthető helyzet van, addig semmilyen olyan egyébként jogszerű, sok tekintetben máskor is előforduló cselekmény, mert ami azt a látszadat keltheti, hogy, hogy lám, lám most ez a bosszú. Jó, én csak azt mondom, hogy amire tudsz ráhatással lenni, nézd, bennem ugye van egy ilyen fel, ugye én alapvetően arra szerződtem, hogy embereknek elmondom, hogy mit látok egy virtuális árboszkosárból. Már abban a pillanatban, amikor kommentárt fűzök hozzá, már abban a pillanatban, amikor megkérdezem a hajós kapitányt, hogy szerinte nem kellene odafigyelni arra, amit ti mondtam, messze túlterjeszkedem azon, nem. ami a dolgom, de képtelen vagyok megállni, és akkor, akkor állandóan ilyen hatáskör túllépéseket követek el. Én csak azt hozzátézel, hogy persze, az is egyetlengető botrány lenne, hogyha én most uh, elkezdeném az oktatási államitkárságot uh, hívogatni, hogy neked hogy ezt uh, <gül> fejezzék be, vagy ezt a járás fejezzék be. Tehát, hogyha ha meg erre derülne fény, nem fog metni, mert nem uh, akkor ez is botrány lenne. De én csak annyit szeretnék hívni, hogy hát a miniszterelnök a parlamentben hét tette egyetlen, azért, hogy nyilvánvalóan vannak érthető és jogos indokai a pedagógus tüntetésnek, tehát a kormány ennek megfelelően, maximálisan racionálisan áll ezekhez ezek a követeléseket, és ezt is láttuk. Az, hogy egy ellenzéki, ellenzéki politikai erők egy kormányjal szembeni tüntetésre rá, igyekeznek ráakaszkodni, ez a politikai logikából adódó természet. Jó, rendben van. egy, egy szavas kérdés kérdezek, mert már így is túlterjeszkedtem lényegesen 9 óra múlt 7 perccel, hogy szerinted a postatörvény az rendben van, vagy mindaz, amit egyébként azzal kapcsolatban túlzásnak találnak, és Péter Falvi, Attila Hajdan volt szakasztársam is megszólalta az alaptalan-e? Hát akkor törvény majd azzal a módosítással, tehát a már benyújtott törvényjavaslathoz benyújtandó módosítással lesz rendben, amit néhány napon belül neki meg is. Nagyon szépen köszönöm, jövő héten számítok rád ismét, és elnézést, hogy túlterjedhettem az időn, csak hát Azt nem tudom, megpróbáltam behozni a múlt hetet, mert azt ha akartam volna, se sikerült volna. Köszönöm Nincs, szépen. Érkeim, Nincsenek nem, nem, nem. nem. Ahogy szokták mondani, részemről a megtiszteltetést. Szia! Szia! hallottad. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Györgyen Ferenc van a vonalban, szia! Amikor múltkor kerestelek és mondtad, hogy szó se lehet róla akkor az nem egy provokáció volt én azt gondoltam és most gondolom másféleképpen, persze lehet azt mondani, hogy fial, azért lásd be, hogy nekem ennél fontosabb dolgaim vannak. Én a hosszú katinka ügyel kapcsolatban azért kerestelek téged, mert én a hosszú katinka történetben is megtaláltam azt a szállat, amelyel kapcsolatban egy hajdan volt sportministerül, hogy ne kellett volna megkérdezni azt, hogy milyen az a szituáció, ami ott akkor körvonalazódott, és most nem azt mondom, hogy akkor erre térjünk ki, mert kinőttem már a Dafke korszakomból, bár mennyire hihetetlen, de akkor azt gondoltam, tehát nem. nem, nem fosztóképzővel hívtalak fel, mint aki elfelejtette, hogy te valamikor miniszterelnök voltál. Én meg egész egyszerűen nem ismerem ezt a történetet, és nagyon távol át tőlem, hogy megpróbáljak bármilyen fajta értékelést adni egy ilyen helyzetben, nem ismerem ki magam ebben, leegyszerűsítve a gyárfás is hosszú katinka vitájában. Gondolod, megóvom magamat is, meg a hallgatókat, az is attól, hogy üreselkedsegye kell erről a dologról Hát Itt van előttem a Demokratikus Koalíció kongresszusának kiáltványa, láthatod, adakta lett téve, a Demokratikus Koalíció kongresszusa nemzeti ellenállásra, nemzeti ellenállásra szólítja a magyar polgárokat. Mi ez a nemzeti ellenállás, és ezt hogy képzeled el? Tehát, ha szavakat értsük a maguk valójában, azt gondolom, hogy birtokba kell venni ezt az országot, amikor ha sokat Magyarországon beszélek, akkor azt gondolom, hogy nem kell eltűrni a sokaságnak, hanem azt gondolom, hogy nem érzi jól magát egyébként a hazájában, de hát kényelemből, félelemből, alámerülésből, kidekkelésből azt gondolja, hogy elegedő annyit tenni. Nagyon sokan így gondolják, hogy várnak egy jobb napra, én azt gondolom, hogy ne várjanak, hanem cselekedjenek, de sok minden lehet. A morgolódástól, a szomszédokkal való beszélgetésig, a lányegyűjtésben való részvételtől, a tüntetésekemről részvételig. Mindenki találja meg a maga módját annak, hogy kifejezése juttassa, hogy elegem van ebből a rendszerből, is egy jobb világot akar. Neked konkrétan eleged van-e a rendszerből? Ó, már régóta. Ha egyébként azt mondjuk, hogy rendszer, akkor te el tudod mondani, hogy mit értesz te ezen a mostani, tehát mi az, ami számodra itt most a rendszer? Hát nagyon sokféleképpen el tudom mondani, el tudom mondani. Ha messziről nézek erre a világra, aként leírva, hogy valami ködös ideától vezetve az európai messze messzekeresi Magyarország érvényesülési útját, ami azt gondolom, hogy alapvetően retrográd politikai török is el tudom mondani, hogy hogyan gondolja azt magáról ez a hatalom, hogy ő van a társadalmi élet középpontjában, nem pedig az államalkotó polgári világ magának akar minden hatalmat és ellenőrzést. Most itt ugye a tanártüntetésen résztvevő, talán teleki blanka gizmásod, uh -huh. a fenyegetésen természetesnek tekinti azt, hogy felszólomlanulhatnak vele szemben emberek. És el tudom mondani azt, hogy olyan ez a világ, amelyben kevesek kiválasztottak az Orbán család körüliek gyarapodnak és Mindenek előre a többség pedig hátrányítalánységben van. Szóval igen sok réteg van ennek a történetek, buszlerően hármat elmondta. Ez így igaz. Azt kérdezem tőled, hogy szerinted ezt a rendszert a szónak abban az értelmében, ahogy te látod, és most leírtad politikai vonzat nélkül, egyszerűen csak úgy tetszik, nem tetszik, részt akarok-e venni benne, nem akarok, részt, akar, nem akarok részt venni benne, ezt hányan tudják így viszonylag hideg fejjel szemlélni? Leírni, sokan tudják, aztán valaki a deszkripció a leírás után úgy dönt, hogy szembefordul és aktív lesz vele, indulatos lesz, melankóliával és kiábrándultan figyeli, hát sokfajta ember aktív van. Ennek a mostani rendszernek, ha halmazként nézzük, vajon több a valótja, vagy több a kedvezményezetje? Tehát én majdnem egészen biztosítok abban, hogy sokkal több a kárvalótja. Ha sokkal több a kárvalótja, miért nem nagyobb a panaszáradat, vagy a panaszáradat miért nem e, tud koncentrálódni, miközben olyan dolgokat fogalmazok meg, amelyek egyáltalán nem kötelező, hogy meglegyenek, hiszen attól, mert valaki jajgat, nem biztos, hogy orvoshoz megy. De azért azt egészen pontosan látjuk, hogy ha úgy kérdezik az embereket, hogy jó ilyányban a dolgok Magyarország úgy rossz irányba, akkor a többség azt mondja, hogy rossz hogy látni maga előtt olyan alternatívát, amelyet szívesen felnáltan ezt a mai rendszert, és az meg egy újabb kérdés, hogy van-e kezdeni egy ilyen alternatíva felépítésében, vagy csak egyszerűen támogatás Az ezzel kapcsolatos aktivitás, amióta te a politikában részt veszel, csökken, nő, stagnál, vagy nem akarsz az ügyben megnyilvánulni? Hogy mit csökken és mi stagnál? Azzal kapcsolatos tevékenység, amit az előbb kifeje, amiről az előbb beszéltem. <kül> Tehát voltak uh, uh, hullámok. Uh, hát természetesen miért tagadnám, hogy 2006 után nagyon sokan iszatosan csalódtak, és őrült ereje volt a saját kormányommal szembeni uh, kritikának. Megláttuk mindenfajta indulat megnyilvánulását is. Volt másik időszak, amikor nagyon sokan hittek és támogattak abban, amit én csináltam, és most már megint másik korszak. Ebben sokkal erősebb az elnyomás jellege, és sokkal többek döntenek úgy, hogy hát kivárnak, és bár nem tetszik nekik a rendszer, nem tetszik nekik az elmúlt hat év, de nem akarnak közvetlenül, vagy nem tudnak részt venni az ezzel szemben való fordulásban. Tíz éve volt 2006-2006, mennyire halbányul emlékileg, miközben most úgy tűnik, hogy az alaptörvénynek majd ünnepséget fognak rendezni ilyen alapon, akár a te kormányod megszüntét, vagy az akkori 2006-os eseményeket, hiszen az nem volt egy kormányváltás, és megünnepelhetnék mondván, sohasem lehetett volna kétharmad a Fidesznek, ha nincs 2006. Nem, valószínűleg az utóbbi állításodban van valami igazsága, jó épp, De azt kérdezem tőled, hogy mennyire halványodik, Talán. ahogy te látod 2006 emléke? De biztos, hogy halványod, hát nézd, nézd. Figyelik mind azt, amit én csinálok. Ma azt gondolom, hogy érdemben nagyobb a odafigyelés és a támogatottsága mindannak, amit a Demokratikus Koalíció csinál, és én csinálok, mint mondjuk négy évvel ezelőtt. Maradjunk még itt a Demokratikus Koalíció Kongresszusának kiátványánál. A Nemzeti Ellenállás nem csendes félreállás, kivárás alámerülés. ugye most a kurzíváltan szedett sorokat olvasom, a Nemzeti Ellenállás követelmet, ez a mi országunk, ami olyan lesz, ami enni, mi, polgári, mi magyar polgárok tesszük mennyiben óhajtasz te ehhez valami cselekvési, napi cselekvési, vagy nem napi, de valamiféle cselekvési programot biztosít. Tehát van egy negatív állítás, hogy mindig el szoktam mondani. Nem osztom azt a véleményt, amely 2006 után eddig átlános volt, hogy most ez itt egy bója 2006, amit a mai miniszterelnök azt is tudja, hogy bármit meg lehet tenni a kormány megbújtása érdekében. Én ezt nem gondolom, nem lehet bármit megtenni. Ezt tekintetben szerintem óvni kell az országnak azt a valamekkora nyugalmát, ami, ami megvan, és szabad azt hiszem. Itt állj meg egy pillanat. azt kérdezem tőled, mennyire látott -e ezt az országot nyugtalannak? a nyugtalanság az zizegést, rebelliót jelent, akkor, akkor azt hiszem, hogy legfeljebb csak mérsékelten nem látom, hogy naponta elfoglalnák a nyilvános tereket a az elégedetlenkedő polgárok, azt látom, hogy engem csak olyanok állítanak meg, de hát ugye a is lehet, hogy óvatosan kell fogalmazni, akik azt mondják, hogy hát tól ki vannak ezzel a rendszerrel. Meg félbeszakítalapod, hogy mennyiben biztosít az ehhez programot? Igen, szóval azt mondta, hogy az a negatív állításom az az, hogy az csak óvatosan. A másik, a másik szerep az pozitív állítás. Egyik oldalról adok. A demokratikus koalíció vezetőjeként a saját pártommal együtt egyfajta jövőképet. erről szól a program, hogy szerintem mit kell csinálni Orbán után, milyen országot lehetne közösen megteremteni. Ami pedig a konkrét cselekvést illeti, hát nézd, mi magyarok ilyen szangvinikus alkotóak vagyunk, felfellánkolunk, aztán utána sokáig tűrünk, nem tudom megítélni, hogy Például az a nárok tüntetés, az kezdetei valaminek vagy a, vagy a csúcspontja. Most nem látom egyébként, hogy mondja, azt a népi mozgalmat, ami napokon keresztül, vagy hetek-hónapokon keresztül kitartva, mint a téren Kievben politikai változásokat tudnak kierőszakolni valamilyen fel a tömegimáson keresztül. Nem provokáció, de a, kérdő, a mondatodból adódóan szeretnéd? ez békés, akkor inkább igen, mint nem. Hogyha békétlen, és zavar kelt, akkor pedig inkább nem, mint igen. Vajon békésen ez miért nem jön létre, vagy ne beszéljünk olyanról, ami nincs? Nem tudom neked ezt megmondani. Hát a népvilléknek egy elég mérsékelt ismerője vagyok e tekintetben. Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy nekem az is a dolgom, hogy az embereket cselekvő ellenállásra buzdítsa, már a tudomásul veszem azt, hogy különösen a, a, abban a kultúrális körülményhez én is tartozom, mondjuk úgy, hogy egy ilyen mérsékelt, egy demokrata világ, ennek a kultúrájában csak nyomaiban van benne a cselekvő ellenállás szervezése, ez a slapban való részvétel, nem egy tüntetős típus a, a, a mi világunk. Igen, de ugyanakkor te per, permanensen és is joggal mondod azt, hogy a Fidesz maga az erő, és az erővel szemben erőt kell tanúsítani ahhoz, hogy először is a Fidesz felfigyeljen rá, aztán szobáljon vele, aztán alkalmazkodjon hozzá, uram bocsá levonja a tanúságot ha vereséget szenvedett. Ha van egy demonstrációs demonstráció sorozat, amely képes elfajulni, de az elfajulásának ugye számtalan van, akkor te ezt az erőt, ha ez erő, ezettől a demonstrációktól miért akarod megfosztani? Egyszerűen arról van-e szó, hogy azt mondod, hogy a közbéke az mindennél többet ér, nem érdemes egy olyan eseményt támogatni, amely minimális vagy maximális ribillióval jár együtt? Mindig az, a, azt gondolom, hogy azok szeretik a forradalmak hősiességét, akiknek aztán nem folyik a vére. Mert hogyha az a sajátom vagy a gyerekemévé, az unokámé, akkor a forradalom nem hűséges, nem válik ezeknek az, az embereknek a szemében. Nem akarok sem a magam, sem más véle áldozata árán politikai váltásokat elérni ebben az országban. E tekintetben határozottan az alkotmányosságot, illetve mérsékelt politikussá váltam. Ha egyáltalán volt bennem valamikor forradalmi hegület, inkább nem hozzáteszem, mint igen. Nem sajnálod? Egyáltalán nem, sőt, e, talán inkább szígyerni volna gondolnám az ellenkezőjét. Függetlenül attól, hogy e, ugye az ember azt gondolja, hogy ha van valami társadalmi feszültség, amit ez izegésnek mondasz, vagy az izegés és a társadalmi feszültség azért nem ugyanaz, akkor az valahogy utat tör magának, mint egy ilyen szép költői képen, amikor a töltfának a gyökere áttöri a betont, de, mert hogy helyet keres magának. De az ember azt nézi, én a saját hallgatóimmal is ez konfliktusba keverettem, keveredtem, és a hallgatóim voltak azok, akik sokkal radikálisabbak voltak nálam, nem, mint hogyha én visszafogott lettem volna, de úgy nem voltam radikális hogy úgy nem voltam érzelmes adott pillanatban, mint ők, és ezt számunk érték rajtam, és azt kérdezem tőled, hogy mindaz, ami egyébként az indulati szférába tartozik, az vajon belőled hova tűnt, vagy hova tűnt az emberekből, vagy ott van, csak... E csak és ezt a mondatot nem tudom menni jobban befejezni. Az emberekről nem tudok beszélni, az én indulataim, megmondom, hogy mindig nagyon mérsékeltek voltak e, e tekintetben, a szenvedély az nem feltétlenül kell, hogy cselekvő erőszakban mutassa meg magát, nem. a szenvedély az abszolút lehet intellektuális természetű és nem feltétlenül romboló a szó fizikai értelmére. Ugye azt írod egyebek között, vagy azt írjátok a koalíciónak a kiáltványában a rend kapcsán, hogy, mert ez a rend nem más, mint a lelkismerete, a vélemény, a sajtó, a gyülekezés szabadságára, a szabad pártversengésre épülő parlamentarizmus, illetve a magántulajdon szentségére a vállalkozás szabadságára, az állam szabályozó és ellenző szerepére épülő piacgazdaság. Az a kérdés, hogy erre a rendre egyébként te érzékeled-e, hogy van-e igény, vagy van valamiféle igény, valamiféle rendre, de az egyáltalán nem azonos azzal, mint amiről te beszélsz. És kénytelen vagyok belehozni ide azt, sose tagadtam, hogy azért időként vannak érzelmeim. Tehát megint belenéztem Pettyemre, Kálmán Olga műsorába, és azért azt a kognitív diszonanciát, amit nem tudom ki fogalmazott először, ez a kognitív diszonancia, ez imáron évek óta egy divatos kifejezés. Nem tudok vele mit kezdeni, amikor Majtényi László Uh, okos szavakkal egyébként uh, hajdan volt évfolyamtársamhoz felzárkozva Péter Feluli Attilához uh, kritizálja a törvényt mondani, hogy ez a piacgazdaságot milyen módon uh, teszi tönkre majd a reklámblogban megjelenik a kormány hirdetése, hogy a reformok működnek Uh, és arra, arra gondolok, hogy, hogy, hogy hát ugye annak idején a szocializmusban azt mondták, hogy a lé határozza meg a tudatot, és, és úgy tűnik, hogy ez a lé meghatározza most is a tudatot, miközben nincs már szocializmus. Tehát milyen rend? Tehát az a rend, ami benned van, és ami valószínűleg bennem is van, vagy a rendiránti vágy, ez egy csak áttör, és valami olyan uh, modifikáció megy keresztül, hogy hirtelen mégse értünk egymást, holott ahonnan elindultunk, az még azonos pontnak tűnik. Nézd, hát sokkal képpen lehet rendet Fentartná egy országban. E, volt egyfajta rendje e, a, a Puga Kádár diktatúrának is. Ráadásul azt is tudjuk, hogy nagyon sokan vágyják vissza azt a fajta rendet és lehet rendje a kemény diktatúrának is, mint a demokráciának is. De különböző rendek. A rend bizonyos értelemben nem más, mint hogy vannak valamilyen szabályok, amelyeket önként vagy kikényszerítve a tömeg végül is követés betart, az a rendemről én beszélek, mondom a sokszor elcsépelt szöveget, a szabadságnak, a polgárok önkéntes normakövetésének a rendje, ahol éppen azért követik ezt a rendet, mert ezeket a normákat külsősakarattal demokratikusan hozzuk meg. E tekintetben a minőségjelző nélküli rend nem igazít el bennünket. Van, hogy egy élhető, demokratikus, szabad rendben élünk, vagy egy önkény, vagy diktatúra által kitényszerített szemben élünk Ugye ez visszatérünk, ez diktatúra? Ez önkény, azt hiszem, hogy még nem diktatúra. Ö, ö, Mennyiben önkény? A diktatúrának jó néhány jegyiszt fel lehet benne Miben Mi benne az önkény? Hát államiokinak, közsöginak fogalmazva az, hogy a végrehajtó hatalommal szemben rendelt úgynevezett súlyok ellensúlyoknak a rendszere, az életesen meggyengített és leépített, azaz lényegesen több hatalmat egy módon erőszakkal magához rendelt a kormány, mint amit egyébként mondjuk ebben a nyugatias kultúrában mi a végrehajtó hatalomnál szeretünk látni. Ugye van olyan szituáció, amikor az ember szemüvegének a szárát úgy javítják meg, hogy azt forró ilyen üveggyönybe rakják, ha egyébként te meghajlítod, eltörik, a megfelelő hőmérsékletre hevítik, akkor pedig meghajlítható. Valaminek okán megvan ez a szükséges hőmérséklet, mert a társadalomnak megvan ez a hajlása, miközben az ember egyébként ezt a hőmérsékletet nem érzékeli. Mitől deformálódik a társadalom úgy, erre keresem a választ. Gyakorlatilag nap, mint nap. Találom is, meg nem is. Hál' Istennek nem vagyok a te helyzetedben. Sokkal jobb helyzet az, amikor az ember csak leírja a helyzetet, de a megoldással nem foglalkozik, mert abban a pillanatban, hogy a megoldással foglalkozik, abban a pillanatban fejre áll. Tehát nem túl bonyolult történelmi példázattal, én azt mondani, hogy a nekünk a magyaroknak nagyon kevés, sikeres tapasztalatunk van arról, hogy saját erőből le tudtuk magunkról rázni, nem kivább hatalmat, ami forradalmaink, megmozdulásaink, szabadságharcék rendben elbuktak, és a majdnem 500 éves idegen elnyomás alól sem saját erőnkből, hanem a mögöttes hatalom, a szovjet hatalom bukása szabadultuk fel, ami történelmi szocializációs tapasztalatunk magyaroknak, az, hogy a kivárás, a kibekkelés, nincsen a forradalom, amelyek túl rendben elbuktak, ezrek, 10.0 százezreknek halálát és nyomorúságát hozták. Na most, hogyha így él egy nemzet, egy közösség 500 éven keresztül, hogyha ezek a történelmi tapasztalatok, akkor én nem csodálkozom, ugyanúgy, hogy amikor úgy találkoznak egy ilyen helyzettel, és a mostani helyzet egyébként olyan lenne, hogy változásért kiállt, Sokan a ha tudják, hanem ezt a történelmi példázatot a zsigyereiben hordva nem az aktív ellenállásra szavaznak és nem abban kívánnak részt venni, hanem szüleik, nagy szüleik és cizelik felmenőjükről hasonlóan megpróbálják kivárni a végét. De most te is kicsit olyan vagy, mint aki vált, vagy legalábbis indignálódottábbá vált az átlagosnál. Oh, hát remélem, hogy nem így van inkább én a beszélgetésünknek a matematikája alapján e, inkább csak e, nem akarok pálcát törni azok feje fölött, akik e, nem akként cselekszenek, mint én. Nálam sokkal aktívabban egyébként azt gondolom részt venni a rendszer ellenes ellenállás megszervezésében. Hát nem nagyon lehet, de tudomásul veszem, hogy lehet úgy is dönteni, amilyen én közleti szerepet vállaltam, az egy aktív közéleti szerep, és lehet. Hogy mondjam, a kiválásra is játszani, és nem gondolom, hogy az egyik erkölcsnek felsőként, mint a másik. Hozzáteszem, ebben például biztosan változtam, hogy a forradalmi radikalizmusommal kapcsolatosan inkább szkeptikus vagyok, vagy voltam, mert valaha e, e, igazából radikális, de az elismerem, hogy volt idő, amikor azt gondoltam, hogy az az erkölcsnek helyesebb tartás, amit én tanúsítok, az aktív szembenállás, ha már ezt sem gondolom, azon, hogy nincs nekem felhatalmazásom arra, hogy az az Uh, ugyanilyen uh, erköltésnek gondolom azt is, hogyha valaki más megfontolások alapján nem aktívan áll ellen, hanem kivár, is Mennyire foglalkoztat téged? Értem, -ér tudok tenni semmit ellen. Elnézést, hogy belevágtam a mondatba, de azt kérdezem tőled, hogy uh, uh, mekkora jelentőséget tulajdonít az a, a saggotarjáni döntésnek? Nem sokat, be kell neked uh, Azt is nagyon nagy szónak látom most, hogy a jobbik lényegében, mintha kiesett volna a rendszerből, a vetélkedésből, és van egy nagyon intenzív küzdelem az egyik oldalon az MSZPDK közös jelöltje, a másik oldalon a Fidesz jelöltje, egy fej, fej mellett állnak, egy picikét, mintha mi vezetnénk a kutatások alapján, de átlátom, hogy fenyegetik a várost, hogy ha nem kormányhű polgármestet választanak, akkor még rosszabbul fog menni a sorsa. Érzékelem, hogy hogyan hajszolta a kormány pénzügyi nehézségek közepében a város az elmúlt másfél hogy hogyan kényszertette arra a városnudat is, hogy a szigorú politikát folytasson. Hát ez egy meglehetősen nemtelen és dicsetelen magatartást. éppen a házelnök mondott borzasztó mondatokat szolgótarjámban, hogy ez a e a szolgótarjában, nem tudom még egyszer mondom, azt is igen nagy tartom, hogy egyedülre fej, -fej mellett ez a küzdelem. Igen, hát pont ezt akartam neked mondani, hogy ezek borzasztó mondatok, vagy nem borzasztó mondatok. Ha végül is hallgatnak rá a salgótarjának, salgó akkor mondhatja akkor ellen hogy a cél szentesíti az eszközt. Hát érdekli őt azt, hogy a fiala vagy a gyurcsáj mit mondanak ezekre a szavakra? De még az is lehet, hogy érdekli őket. Hát a, a, a mostani számok ugye azt mutatják, hogy nagyjából a salgótarjániak, egymegyere, egymegyere támogatja a fideszes illetve a mi Már ez is nagy dolog. A egy egymegyedét nem tudták eddig megfélemlíteni és megzsarolni. Ez egy, ez, egy, ez egy szép eredmény. Nagyon jó lenne, hogy jövő vasárra választás lesz kitartan ez a fajta támogatottság. Sőt, mégszebb lenne, ha azt mondanák a szalkotarjának, egy részük, hogy kikérjük magunknak ezt a fajta zsarolást, menjetek ki a csudába, 21 évvel ezelőtti fideszes kollégák éppen emiatt háborodhatok fel és léptek politikai pályára. Most uh, ugyanolyan politikát akartok folytatni, mint ami ellenti annak idején fölkeltetek. Nem kérünk ebből viszontlátásra. Van bennünk annyi polgári kisztesség és bücsület, hogy nem megerünk az arulásnak. Most én arra nem térnék ki részleteiben, hogy mit mondott a pestisácsoknak Szigetvári Viktor, most 2018-ban összefognak-e az ellenzékiek, vagy sem, szándékosan nem baloldali kispártokat mondok. Egyáltalán ez a baloldali demokratikus kispártok, amit így megszült a kormánypárti sajtó, hát abban van valami borzasztó. Mint a bicebóca, tehát hogy ezek az kis szerencsétlen hülyék. Tehát ez valami borzasztó. Tehát én ettől teljesen ki vagyok akadva, de hát mindegy is nyomasszanak benneteket, de azt kérdezem tőled, hogy ugye az, hogy a gyurcsány kiszált az üzletből eladja a tanácsadó cégét, az ugye azt mutatja számomra, hogy te politikusként számolsz saját magaddal, független attól, hogy mit 2018, vagy semmi, ezt rosszul látom? Nem én így volt elszmondom, amit én még minisztrelő voltam, és egy teljesen világos volt, hogy lesz majd, amikor nem leszek miniszterelni, sokszor megkérdeztek hogy utána politikus maradok el vagy visszamegyek a süzeti világban, már akkor is. De... Jó, de volt egy vacillálásod, a mostani helyzet viszont azt mutatja, hogy 2018 eredményétől nem teszed függővé, te megpróbálsz a politikába maradni. E, igen, sőt, ennél többet mondhatok, nem csak, hogy megpróbálok, hanem a mai meggyőződésem szerint ott is fogok maradni. Hozzáteszem, e, közvetlen kapcsolatot nem érdemes keresni mondjuk a tanácsadó. A részünknek, a feleségednek és a munkatársinak történő átadása és a politikai pályafutásom tervezése között, mert hogy nincsen. Viszonylag természetesnek gondolom, én sokáig voltam tanácsadó cég munkatársa, hogy olyanok vezessenek, és olyanok tulajdon tanácsadó céget, akik abban közvetlenül részt vesznek, így nem veszek részt már meglehetősen régen ebben, de most az, hogy pládon belül ezt a tulajdon ezt én átadom a Klárának, a Klára pedig bevonja a vezető munkatársasvédetben a cégben ezt én természetesnek gondolom, és nem az én, mert politikus akarok maradni, hanem mert ennek az üzleti világnak ez a természete, a világ nagy tanácsadói cégei, a Big Four, ahogyan mondják őket, a KPMG, vagy a többiek azok, Mind-mind úgy szervezik a maguk tulajdonosi struktúráját, hogy a vezető munkatársakot partnerek lesznek, tulajdonos társak lesznek, és nem valami tőke tulajdonos Jó, van. Köszönöm szépen, egy kérdésem alatt azt kérdezem tőled, hogy hetente vagy két hetente felújítjuk-e ezt a beszélgetést. Csak rajtad múlik. Akkor hajd De ugyan külföldön vagyok szerdán, de. Ha Jó, rendben van, akkor jövő héten ismét egyesztetünk. Majd keresel. Nem, majd kerestek, akkor hétfőn egyeztetünk, hogy most szerdán, vagy egy hét múlva, és akkor válaszolni fogsz. Így. Ez a Válasz. Köszönöm szépen Gyöcsai Ferencet hallottak. Itt? És most Közéleti háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János.